«Пані Софія, залиште мені збірку ваших віршів. Я її з задоволенням почитаю». «Та, власне, аж вкусилася за язик, знову випендрюєшся, корчиш із себе поетесу. Власне, власне, та у мене немає збірки. І віршів не так багато». «То нічого». Я і з рукопису розберу. І тепер, після приємної, дружньої розмови, Софія крокувала вечірніми сутінками парку і підстрибувала душею мовитой каштанчик. Усе так гарно, так славно, так чудово. Тетяна прочитала вірші, надруковані на машинці і зібрані у досить пристойну таки кубку. При наступній зустрічі засвітилася, немов кольоровий ліхтарик, привітно й тепло, і зняла не сюжет, як сподівалася, а передачу. Таку собі невеличку, на сорок п'ять хвилин. Пісні, вірші, осінній парк, холодне озеро. Софія вперше побачила себе на екрані, почула, як співає. Вірші за кадром у професійному виконанні Тетяни були чудові, а от її власна мармиза на екрані – жахлива. Виявилося, що співаючи вона огидно морщить лоба і зовсім не дбає про приємно милий вираз обличчя. Невблаганна камера байдуже чітко, безжально ловить кожну хибну нотку голосу, кожен рух пальці на струнах. А Тетяні сподобалося. Ви дуже органічні й щирі перед камерою. Не багатьом це вдається, захоплювалася вона. Люди намагаються стежити за кожним своїм рухом, за кожним словом, а результат жахливий. Виглядають потім немовляльки, яких смикають за ниточки, жодного живого жесту. По десять разів перезнімаємо одне й те саме, а монтувати суцільна мука. З двох годин матеріалу ледве нашкребеш десятихвилинний сюжет. «Ой, не заспокоюйте мене, Тетяно, я ж не сліпа. Ніколи не думала, що я така неповоротка, мов, бегемоту вітальні. Така патлата, ледь дмухне вітер і навколо голови хмара така». «Софія Андрівна, це вам здається? Всі люди, вперше побачивши себе на екрані, дістають шоку. Я сама собі не подобаюся». Така товста, незграбна. Ви, Тетянку, та ви легка, граційна, мов балерина, та ви, не переконуйте мене, я ні за що не з'явлюся перед камерою, ні за що. Аж тепер зрозуміла Софія, чому Тетяна так уникала можливості потрапити перед око камери. Вважала, що у передачі в центрі уваги має бути її герой, а тележурналістові краще залишатися за кадром. Софія дякувала Тетяні за добрі слова і за передачу, яку всі хвалили, та все одно залишилася невдоволеною. Вона собі не подобалася та край. Крокодил косомордий. Ні, ніколи більше не вийду на сцену. Співати і водночас залишатися гарно, як у дзеркалі. Як же це вдається співачкам? Легенько відкривають собі ротика, ані зморщички, ані складочки. Як вони умудряються при тому співати? Наївна Софія ще не віддала усіх тонкощів екранних технологій. Спів записаний у студії, а паночки легенько, щоб не потривожити делікатну бузю, мальовничо закочують очка і відкривають вустонька. Ледь-ледь, але гарно. Звуку видаючи у тім процесі не більше, як риба у воді. Ні, вона ні за що більше не дозволить наставити на себе відеокамеру.